Capitolul 24. Eliberarea din necaz Chiamăm mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50 cu 15 Prietene drag, aceste cuvinte prețioase sunt cuvintele Dumnezeului atotputernic, Tatăl tău ceresc, care a făcut astfel cunoscute bunătatea și îndelunga lui răbdare înaintea copiilor oamenilor, în special înaintea celora care se află în orice fel de necaz. Ar fi fost posibil ca Dumnezeul binecuvântat, sfânt și îndurător să pună aceste cuvinte de consolare în gurile profeților lui dacă n-ar fi intenționat să le împlinească? O, oh, niciodată! Nu, prietene, Dumnezeu nu se joacă niciodată cu poporul lui, nici cu cei care sunt în necaz, ci el așteaptă întotdeauna să fie plin de har, pentru că își găsește plăcerea în îndurare. Ești tulburat în circunstanțele tale, temător că pâinea și apa ta se vor termina? Sau ai avut parte de dezamăgirea mare, ajungând să ți se pare imposibil ca norul greu să mai plece de deasupra capului tău? Privește la promisiunea lui Dumnezeu de la începutul acestui pasaj și amintește-ți că îți vorbește cuvântul lui Dumnezeu, care este sigur, și va rămâne sigur vreme de mii de generații Ești tulburat cu privire la păcatele tale? Păcatele inimii? Păcatele îndrăgite? Răgnind cu putere și împotrivindu-se încercărilor tale De a te apropia de tronul Harului Și împiedicându-te pe cale Lăsându-ți cu greu speranța scăpării? Fără îndoială, acesta trebuie să fie un mare necas pentru tine Un munte înalt de trecut Dar prietene păcătos nu trebuie să cazi pradă disperării. Dumnezeu este încă dornic să te ajute prin împlinirea cuvântului lui binecuvântat, căci promisiunea lui este valabilă tuturor celor care îl cheamă în ziua necazului. Autorul acestei cărți a trecut și el prin necazuri grele, ajungând aproape de limita disperării. Dar atunci el a chemat pe Domnul și a fost eliberat din capcana care producea multe răni, fiind scos din mlaștina disperării din groapa pieirii, prin mâna puternică a lui Dumnezeu. De aceea, acum este capabil să trimită această carte în întreaga lume spre mângâierea și încurajarea altora, care ar putea să ajungă în situații similare pentru ca și ei să caute același remediu și prin rugăciune să obțină aceeași eliberare fericită și să se bucure de aceleași binecuvântări cerești. Aceste binecuvântări sunt asigurate prin cuvintele lui Hristos însuși. Orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva, în numele meu, voi face. Ioan 14 cu 13 la 14 Ștergeți lacrimile și vină cu tristările tale înaintea Domnului. El le va transforma în bucurii. Nu trebuie să te temi de dezamăgire, pentru că Dumnezeu nu te va înșela niciodată și nici nu te va lăsa să pleci, fără să te binecuvânteze.